Hola, ¿qué tal, pequeñas y pequeños monstruos? Graciosa y simpática sintonía de Radio Flispín. Y aquí comienza Divertimento para Pequenos Monstruos. Sintonía de Radio Friisping, mas tamén sintonía de Radio Piratona en Vigo, que nos están a ouvir neste instante. Ben, ose divertimento para pequenos monstruos na Radio Libre e Comunitaria de Terra Trasancos en directo 30 de abril do ano 2009, con certos contidos que teñen que ver con, con movilizazóns. Realmente esta vai ser unha semana e os, e os vindeiros días van a estar cheos de contidos reivindicativos non son na nosa cidade, senón non pois, a nivel de toda a galiza.. O mesmo. Ose mesmo eh, un grupo de persoas están concentradas fronte á praza de armas de ferrol vais o nome de Movimento polo traballo digno Mañan, é día 1 de maio día da clase traballadora e temos con nós aquí a Xavi, un compañeiro da Radio Feliz Pima, é tamén eh, un integrante da CNT en Ferrol, Ferroldo, espazo libertario, hola Xavi, que tal? Hola, boa noites, casi noites ya. Bueno Ay, Xavi, Pois pues aquí estamos, unha vez máis, ti moi pisado, moi zapateado este estudio, Radio Filispín, con o programa, no seu momento, e tamén con teu programa en particular. Bueno, eh, falábamos de diversas movilizazós. Antes de falar da que tives a comentarnos que a do 1 de maio que convoca CNT aquí na terra de Trasancos, en Ferrol, sabes que se está nestes momentos desenvolvendo unha unha zón na Praza de Armas, un grupo decente que se atoparon nun curso de desempregados des, e desempregadas Pois pues decidieron organizarse ou marse de, de calquera sigla e se están a concentrar na Praza de Armas reclamando pues, un, un traballo digno ¿no? de, para todas e para todos. ¿no? Pois pues si, sí, a máis acabou de pasar por ali agora mes miño cando viña aquí de camiño para este imenso estudio. Eh, bueno, xa estaba rematando a. Pero bueno, a. Sí, porque además eles tiveron unha eh, pois pues unha maneira de anunciar o evento moi así eh, rudimentario, non? Andaban por aí con coche, con megafono, con micro, ¿no? y... E bueno, é unha maneira tra tradicional, xa. No? Sí. Tra pois que os, os novos sindicatos estes modernos, como GT, como se xe, diga, xa, xa prescinden de eso, xa teñen os seus propios un uh -huh. canal de difusión ¿no? Bueno, eles eh, basean esta movilización en que as traballadoras e traballadores en paro non deben de culpa culpabilizarse da súa situación pois está nun sistema de insusto onde as persoas dependen para viver dun empregador Bueno, isto de, a min, me fixo un pouco reflexionar isto de que as traballadoras e traballadores en paro non, debe de, non deben de culpabilizarse Non o sea, me como supono que, que esa sensación ¿no? que se instalan certa xente cando está acostumbrada a vivir por si sí mesma, a traballar, a ganarse a vida por si sí mesma e de repente se ve imposibilitada de facelo por os caprichos dos empresarios de turno ¿no? esa igual esa sensación de que non fago nada, non sei facer nada, non valgo para nada te vas metendo, suponho, con a depresión Eu non padezo uh -huh. ese tipo de cousas, sí. cando esto non paro me cabreo máis e vou máis a por eles ¿no? claro, Pero... ten que ser eh, verse nesa situación Certamente preocupante E máis cando estás nesta conjuntura no? Que se di sociopolítica, socioeconómica no? tan, tan deprimente, non? Si, sí, é máis que conjuntura poliolítica é Que igual é xente que ten fillos Que ten fillas Que ten unha, unha parella Que ten certas cosas Que de repente Mientras a certa o grupo lles interesou Que traballase ou usaron todo o canto que xeron, pero ahora, como xa nos, como non les interesa, xa encheron os petiños, sobre todo no sector da construcción, no sector do metal, como aquí Ferrolta, pues collen e te mandan a casa sen ningún problema, e xa está. E, Tío, dixe, iso mello da túa vida nesta empresa, pero te bota basura, como vamos. Bueno, pues son estas persoas repetimos, que se viron de concentrar hai algúns minutos Taras oito do, do Serán deste 30 de abril hai o carón da, do edificio do Concello da Praza de Armas un, constituídos, un, pois, vai su movimento polo traballo digno unha serie de persoas, pois, que, produto da súa reflexión e debate deciden que deben unirse e demandan un traballo digno para todas e para todos e unha renda básica para que non teña emprego non están dispostas a quedar caladas por iso decidiron loitar contra a precarización da súa vida Bueno, e un pouco, digamos, con este, con este tema, ¿no? con toda esta sorte de autoorganización organización pois pues están os compañeiros e compañeras da, do Espacio Libertario, da CNT, que hai pouco que veñen de desembarcar aquí, polo menos con estas siglas, na ¿no? comarca de Trasancos, non pues Pois pues mira, a presencia da CNT na comarca de Trasancos, pois, pues, en a saltiños no, no tempo. Obviamente, houve unha implantación moi forte eh, na década dos anos 20, anos 30. <coughs> Sabemos, lóxicamente, o que pasou despois deses anos. Foron exterminados físicamente <coughs> e os que non desterrados ou encarcerados, non? Eh, Volveu a reparar, ou sea, a CNT o fixo despois dos anos 30, fixo algún intento de reorganizarse Que sempre foi frustrado pola policía, o último foi nos anos 45 Ajá. Aí pegou un baixo moi moi grande e ata a finais dos 60, 70 non se volveu outra vez a recuperar a CNT Se recuperou, incluso aquí na comarca de Ferrol nos anos 60 A finales dos setenta, principios dos 80 en, en Bazán había pues, 300 persoas da, da, da CNT. ¿no? Uh -huh. eh, logo chegaron os oitenta, eh, o resto dos sindicatos apuntaron ao café para todos, uh -huh. a democracia nos iba a facer libres con simplemente ir a votar unha vez cada catro anos, todo o mundo se apuntou, apuntou ao carro. E a CNT quedou prácticamente soa, aillada e e machacada polo resto dos sindicatos, polo goberno, etc. etc até que prácticamente nos anos 80, principios dos 90, a CNT estuvo moi tocada, moi tocada. E agora, pois, nende fai, bueno, xa, xeis, sete anos, hai xente de Ferrol que estaba afiliada ao sindicato de Coruña, e fai dos anos, eh, se constituíu, se refundou, e... Eh, eh, a CNT, o sindicato de oficios Como vamos a CNT. Mais podemos falar aí dun, digamos, un limiar de todo isto, no? que tería que ver co Ateneo Libertario. Home, o Ateneo Libertario foi unha experiencia, foi un defeito eso, de, de, que desapareceu a CNT no ano 86 aquí na comarca, e eh, eh, os desafíos que había pasaron a formar parte do de Coruña. O a seguinte experiencia que houve no ámbito libertario antiautoritario, pois si foi o Ateneo Libertario, foi unha escola para moita xente de que, de que agora está na Xenite, no, que Francisco Iturralde. Sí. O Ateneo Libertario Francisco Iturralde, Francisco Iturralde era un mestre de aquí do barrio de Ferrol Vello, que no. teñía unha escola racionalista onde se enseñaba aos nenos que os nenos non vinen de París, sino no. que mirando un proceso biológico no se despegaba a todas estas cosas e, o, o falangismo e o franquismo que, a, a, aos pocos días de golpe de estado primero que fue que ficharon foi eh, queimar a escolar racionalista e eh, fusilar a franquista ralde uh -huh. cabeza de vaca en eh, la que la presentación lembro eu no me acuerdo agora el canto tempo cecais no sé igual de zanos do Ateneo Libertario en Ferrol acudir a xente emblemática no, no Movimento Libertario Estatal como o caso de Agustín García Calvo no? Si, sí, bueno, fora algunhas unhas xornadas que, que, que, que se fixeron e que se siguen facendo de, de feito esas xornadas que se empezaron a facer co, co Ateneo Libertario se siguen facendo eh, todos os anos ainda que o Ateneo Libertario xa non existe existe o Espazo Libertario, existe a CNT, Unión Libertaria sí. pero eh, o Ateneo chegou un momento que veíamos que non era o que queríamos, o que buscábamos eh, en 168 cambiar un pouco, no. Pensamos que para mellor. Porque o espazo bastante. libertario, que todo ese conxunto de cousas que acabas de decir a, a unión libertaria, que podría ser pues, a, a nova cara do aquel daquela teneo libertario, no sí, por así decirlo, foi. agora CNT, eso funciona un pouco así como un centro social ou non te nada que ver. O espazo ver libertario é un espazo, un local que temos ali na Avenida Esteiro No número 10, ali no no baixo. Eh, eh, nese espacio convivimos pues, eso, Unión Libertaria que son os, Que continuaron con aquela con aquel idea Do Atenor Libertario Con ganas de, de favorecer O resordimento das ideas libertarias Que nos pensamos que son moi necesarias Nesta época ¿no? E tamén, ve, con, tamén convive un sindicato Como é a CNT Porque hai algúns libertarios que son Traballan e necesitan estar sindicados E eh, optaron pola vida da CNT no Espazo Libertario hai unha distribuidora de material, de libros eh, traballamos con varias editoriais como son a Editorial Virus de, de Barcelona traballamos con eh, coa Federación coa Fundación Asémolo Lenzo eh, traballamos con outras editoriais ahora estamos traballando con unha editorial brasileña que tamén está enviando bastante material para aquí eh, e logo aparte temos unha biblioteca É unha biblioteca que son 500 libros non só de anarquismo Ainda que moitos deles son de anarquismo É uh -huh. unha biblioteca pública, se pode ir Hai moito material <coughs> Recuperamos parte do arquivo antigo da CNT de Ferrol uh -huh. Que estaba por aí desperdigado Fumos quen de ir redatando sí. cabos E chegar a donde estaba e recuperarlo uh -huh. Son documentos pues, históricos claro, claro, que están aí ben cuidadiños e ben. Entón, é ese espazo. espazo hai moitas mm. cousas que traballan. Eh, nos, sí. Para nós é es un espazo libertario de moitas sensibilidades, moitos proxectos mm -hmm. que eh, cada un se complementa co outro. Co, co ¿no? O sea, que dentro dos propios libertarios convivides eh, certas, digamos, eh, frecuencias. Sí, dentro fre do... frecuencia, es, eh, Sí, frecuencias, eh, sensibilidades, proxectos. Obviamente, mm. si sí, é eh, un anarquista que traballa para sí mesmo, non necesita un sindicato, pero un anarquista que traballa para un empresario si sí, necesita un sindicato. Entonces un vai a ter unha preferencia unhas prioridades e outros outras. Claro, outra xente lle gusta máis pues, eh, ter o tema cultural, teñer unha biblioteca completamente ordenada <coughs> arquivada mellorándoa con compras de libros, tal. Bueno, entonces se traballa en conjunto para non ser un espacio libertario, cada un logo ali dentro ten o seu propio espacio. Eh, uh -huh. Naide se mete no do outro e eh, Bueno, estamos en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispin e tamén en Radio Piratona de Vigo. Por certo un saúdo a, a Medi, ¿no? Que nos está ouvindo. A Medi, eh... Sí, e aos compañeiros eh. da Cenite de Vigo e compañeiras que sí. veñen mañá para aquí. Ah, pois pues mira, lles toca madrugar. E <risas> bueno, dentro de un momentiño, unha vez que escoitemos un poquíño de música, hm pois pues, ímos falar do, da sustancia ¿no? De por que esta xa aquí. Ademais De, para explicarnos unha vez máis que consiste o Espazo Libertario aquí en Ferrol no barrio de Esteiro e vamos a ouvir un poquinho de música non sin antes por lembrarvos o noso número de teléfonos se sobes día 30 de abril do ano 2009 aquí en directo en Radio Feliz Pin o teléfono é o 675-431-341 repetimos, 675-431-341 para si queredes comentarlle comentarlleu acer algunha cuestión aquí o Sabi. Imos ouvir un poucoño de música, e de deseguido entramos a en substancia. <risa> Yeah Escatalíticos de Cabrians Dende de Barcelona Veniendo un pouco de, de ritmillo A este divertimento para pequenos monstros Mientras estamos aquí a charlar con Xavi Da Unión Libertaria, da CNT En definitiva do Espacio Libertario de Ferrol E entramos en sustancia E que este 1 de Maio, por primeira vez na historia Aquí na comarca, bueno, non sabemos Algúnha vez, eh, aí atrás en, en épocas remotas Pois pues, hubo algunha convocatoria deste tipo Mas Na digamos época máis inmediata eh, Que ten que ver con o, con o futuro máis inmediato Que este vindeiro o 1 de maio aquí en Ferrol A CNT eh, a nivel de Galiza pues, Se xunta dei, E deixan caer por aquí por Ferrol E nos vai a contar Xavi pues, Como está previsto E en que vai consistir ¿no? este, este contubernio libertario Este contubernio libertario encantador Do 1 de maio eh, Xa comenzou aquí Xa levamos varios días facendo unha serie de presentacións do, do sindicato por, por Fne por Ponte Deume eba facer outra narón pero se porque non, se tuvo que suspender porque non había local finalmente Este facendo unha serie de charlas presentando a CNT os, os métodos de, de loita e, e os seus obxectivos. Hoxe é a quien ferro a charla está sendo agora nestes momentos no pat libertario mañá a partir das 12 media, con saída do, do Espazo Libertario e, ali na Avenida Esteiro número 10 Sae unha manifestación convocada pola CNT de toda Galiza e, Que irá a dar unha, unha boa volta reivindicativa por as ruas aquí de Ferrol E remata calculamos que a 1h30 ou así, as dúas a lidiante do sindicato xusto na Avenida de Esteiro haberá un meeting donde intervirán pois, xente do Comité Regional da, da CNT, xente do Comité Local, e varias persoas que están en conflitos laborais que son do sindicato e, e pensamos que era o melhor día no? para, para dar a conhecer os os, as súas problemáticas laborais. E logo, como non, tamén eh, Como os anarquistas, a pesar de todo o que dicen Tamén comen, son seres humanos E tal, pois hai unha comida de, Con frate de imunización Que faremos mm -hmm. ali toda a xente que vende de, de, de outras zonas De Fora de Ferrol eh, Con a xente de aquí de Ferrol A nosa mm -hmm. comarca de Trasancos Bueno, a ver, a ver alguien que diga Éramos poucos <ríe> e chegaron os libertarios. Non? Sempre se criticou pois esta cousa da, un, da non unidade sindical. Non? Por un lado a CIGA, por outro lado os sindicatos mayoritarios, o Comisión Sobrega e o E agora chega a CNT, monta unha nova eh, convocatoria de manifestación eh, que bueno, pues, tenga as súas peculiaridades, como ti nos estás contando. Mas cal é a diferenza? Non? Por que vos... Eh, Eh, por que nos optamos para facelo Solamente sí. a CNT Hombre, mira, Eu penso que o, pro, o problema de outra xente Non é o problema da CNT eh, Diferencias cos outros sindicatos Hai un, un abismo Pero un abismo total Na práctica, na atitude, nos fines Na forma de facer e todo uh -huh. Pero eh, Eu che digo que si Comisión Sobreiras, UGT E a CIGA marchasen xuntos Este primeiro de maio a CNT marcharía xunto con eles pero no caso de ter que escoller entre comisións Sobreiras e UGT por unha banda e a CIGA por outra non, claro. non podemos escoller porque mm -hmm. ninguna das dúas eh, nos sentimos nin próximos nin nada se si claro. fono todo xunto si sí, iríamos mm -hmm. de efeito, houve un 1 de maio aquí en ferrol, sí. faianos que foi unitario mm -hmm. en plena guerra de Irak ajá e co Chapapote, que sí, decían sí, que non existía, sí, sí. pero estaban as paixas cheas. Uh -huh. Ese primeiro de maio, os libertarios non foi a ningún lado, nin fixeron unha manifestación por as vacanzas. Foron no medio da manifa co resto do mundo. Uh -huh. eh, se juntaron os tres sindicatos e nesa cosa tamén se incorporaron os libertarios sí. da fiel, eh? No medio, coas nosas consignas, no coa es... noso no rollo, pero uh -huh. fomos salindo a Pero para si non se ponen a acordar eles, nos tampouco vamos a darlle o apoio a ningún deles. Dos, dos, claro. Porque xa, eh, é que non... Non nos sentimos nin próximos a CIGA por unhas cuestións, eh, aos outros por outras. Bueno, a verdade é que ten certa lógica o que estás plantexando, non? É eh, unha boa resposta, non? E cales serían, porque non todo mundo ten que coñecer os idearios libertarios, ou as diferenzas que pode haber con sindicato como a CNT e con outros sindicatos mayoritarios, ou mesmo coa CIGA, cales son esas diferencias sustanciais que, digamos, eh, pues poñen de manifesto todas esas... Eh, Pues, eh, diferenzas ¿no? Primeiro eh, a CNT non é un sindicato nin anarquista nin libertario ¿no? a CNT anarcosindicalista eh, se define como un sindicato de traballadores que funciona dunha maneira anarquista o funcionamento da CNT si sí é anarquista, pero na CNT Mais, eu non coñezo moitos anarquistas na CNT Na CNT coñezo moitos traballadores e moitas traballadoras É un sindicato sobre, en, é, en por viva de todo Unha organización obrella O seu funcionamento, obviamente, sí é anarquista Funciona sí. como funcionan os grupos anarquistas sí. E como funcionan os grupos anarquistas En contraposición aos outros sindicatos eh, Que se chaman maioritarios uh -huh. Pois pues na CNT Somos partidarios de autogestión Na CNT non aceptamos cartos do enemigo Baixo ningún concepto E os sindicatos, a CIGA, a Comisión, o UGT, están repartindo unhas cifras que naide sabe. Porque nunca dicen as cifras que cobran de subvencións do goberno, da patronal, dos cursiños, dos comités de empresa, cobran subvencións por todo. Non paran, son as auténticas máquinas de facer cartos. Che ofrecen hasta seguros do coche. Sacar o carnet de conducir, as vacacións en Torrevieja Alicante. Eso non é un sindicato, señores, eso é unha gestoría. Sí, sí, sí. Eso é unha gestoría Na CNT pagan os seus afiliados E naide máis E a CNT está crecendo, está comprando locais Está adquirando locais E non necesitamos vencios de naide Nos traballamos e co nosos sueldos cotizamos a CNT Bueno, entre logo, so ten que ver moito coa independencia non Ao final, E a hora de negociar Pois non estar coído Exactamente, ti como vas a negociar co goberno Unha reforma laboral, cando o goberno che deu 300.000 millóns de pesetas este ano uh -huh. Que maña a chosquita E o sindicato ten que pechar a porta claro. Porque coas súas cuotas non lle chega nin para pagar a luz dos locales eh, O bueno, CNT, logo, digamos, orgánicamente O funcionamento ordinario é pues, eh, Como cualquier outro, non? É ciente de eso, pois pues, un abogado, un asesores ¿no? eh, Na CNT eh, temos un abogado Que está todos os meses pendiente de todo o que polla pasar E... Eh abogado que está de man sempre, 24 horas ao día, e o comprobamos algunhas veces que si, sí. uh -huh. pode chamar un domingo ás 11 da noite que ali está e eh, eh, logo o noso funcionamento, eh, asambleario aquí hai unha asamblea, cada semana e todos os afiliados deciden sobre todo, aquí os cargos que hai son ejecutivos, nai pode decidir nada que non se haya decidido nunha asamblea nos outros sindicatos non hai unhas secretarías que son decisorias e logo, claro, os obreiros apandan co que firmaron os outros. Se empezaban a Madrid, ali, papan ali de puta madre nos restaurantes ali cos empresarios, e volven cun acordo de merda, que, pois, no caso máis enante da comarca, foi as, as dúas conversións industriais que arrasaron unha das mellores empresas de todo o mundo, e que, se si antes había oito mil persas trabalhando ali, ora, con vos contratos, ora hai... 1500 con meus contratos e 4000 con os contratos de merda precarizaron o traballo se foron todos a casa con 45 anos 50 anos cobrando un pastón e os que veñen de atrás que se jodan uh -huh. e agora os que nos jodemos somos nós, obviamente uh -huh. pero eles cuidado teñen subvencios, amazo, teñen locales fundaciones, cursillitos e toda a hostia bendita no? eso na, na CNT eso é inconcebible e, uh -huh. e logo hai outra cosa na CNT nai de cobrar un campo polo traballo que se fai no sindicato. Non hai liberados. Non hai un só so liberado na CNT. Si ven outras organizacións libertarias, como a CST, si hai, non? Po sería bueno, pouca diferenza con respecto a CNT. Poderíamos ¿no? empezar a discutir o CGT libertario, non? Sería ah, unha cuestión para discutir sí, en outro sí. programa, no? pero Non si a CGT, que máis ou menos foi parte do Movimento Libertario si recibe subvencións, pero, bueno, uh -huh. hai parte do Movimento Libertario que xa non considera, obviamente, a CGT como... Dentro do Movimento... Dentro do Movimento sindical Libertario. Sindical obviamente. Libertario. No. Pero, bueno, eh, o que increíble a cantidad de deliberados de, de, de, de, de xente que leva sin traballar 30 anos. Que lle estás un martillo xa non saben por collelo macho. Uh -huh. Non poñen un buzo, eu sei de algún de bazán que non pon o buzo fai 30 anos. Uh -huh. eh, bueno, pues, certamente, o que está contando... Sab pois pues, tenen que ver seis un pouco co recuperar ese es espíritu auténtico non das organizazos dos traballadores ¿no? e que tanto pues, por outra banda ose, se, se critica xa ¿no? o sea, que que os sindicatos este pois pues, representando tan mal non a clase traballadora ¿no? un pouco digamos non o que denuncia a CNT pero si sí o que deis a entrever ¿no? o sea, con, con esa contraste de atitudes ¿no? de... Hombre, eu penso purismo, que están facendo un flaco favor A, a, a casa obreira e ao sindicalismo Porque o sindicalismo a día de hoxe En certos laos é igual a mafia O sea Ti eh, metes a ton fillo a traballar Ti non sei que, ti colocas a outra aquí Eu chamaño os papeles E o... eh, parece unha mafia Parece unha mafia italiana, joder O sea, non que hai do apoio mutuo da solidaridade E tal Logo chegan a salir, parecen legalitas Este é un problema che mandan o abogado e a acción directa entre os obreiros e o patrón temos que tener un abogado polo medio todavía na cenete temos un abogado o abogado nos asesora pero o abogado é o último recurso uh -huh. o primeiro recurso dos obreiros é a acción directa contra o empresario a acción uh -huh. directa pode ser moitas cousas sí. desde as máis inocentes hasta as máis cabronas pero eh, convirten a clase obrera en borreguitos que van cun papelinho de xudgao en xudgao a ver se o xudgao xe da razón claro. e os da mianto xe morreron todos cando xe xe ten a razón Claro, eso sí Joder. Bueno, Xavi, pues, eh, vamos a resumir eh, a sustancia que nos levou esta esta pequena conversa contigo Que ten que ver con esa convocatoria para este 1 de maio Unha convocatoria pues, eh, histórica, ¿no? para decirlo en Ferrol xa o sea, Que se consugan todos os cenetistas e libertarios de Galiza en Ferrol O que es, cobra importancia ¿no? a, Digamos sí. que está un Vamos, a nivel organizativo vos pues estaredes con as pilas aí a tope, non? Estes sí, días. Bueno, as pilas ¿no? xa, xa llevamos as estamos gastadiñas de todas estas semanas de, eh. si, sí, home, require traballo, pero un traballo que se fai, se fai por, por dignidade da, da clase Traballadora, non? Que sabemos organizarnos, que non necesitamos a partidos, que nos non nos dirixan nin a nin, nin vende obreiros e nada, que perfectamente sin cobrar nada de naide, sin que naide cobre por facer eso, se organiza unha manifestación Donde ven vén toda a xente de Galicia, donde vaya a haber unos centros de personas, donde vaya a haber una serie de infraestructura para eso, ese fai alegremente. ¿no? ¿Qué, sin, ¿qué sin, organizaciones sin van a estar representadas de, de Galicia? ¿Qué, pues venían los sindicatos de Betanzos, venían los sindicatos de Coruña, Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo. E logo viran pois, grupetes máis pequenos De, de diversos CIA, sectores a... eh... No, esta é a manifestación da CNT A manifestación Ajá. do 1 de maio eh, mm, Lógicamente sí, sí, sí, sí. é unha data sindical Para lembrar Aqueles cinco traballadores que foron asesinados que Casualmente eran anarquistas en que, eh, Nunca vos queitarás dicir Nun un de comisiones sobre Do GT ou da CIA uh -huh. Pero, bueno, eh, si sí, eran anarquistas eh, Están moi ben as súas declaracións no, no suicio e tal, non? Entón, para, para non ser unha data moi especial, porque eran compañeros nosos, e vai ser unha data especial aquí na comarca, porque eh, supón eh, a partir de mañá que a CNT volveu fai dos anos, e que voltou para quedarse, para ser unha ferramenta útil para os traballadores, e para nai de máis. Uh -huh. Bueno, pois pues ven a ser un pouco así un, un, unha presentación mundial ¿no? da CNT eh, en ferro, de alguna maneira. Bueno, pois, pues, se queres engatar algunha cosa máis, porque sabemos que tamén estes días tedes actividades no, no Espazo Libertario, no en Esteiro. Si, sí, estamos aí ao ah. tope con todo. Ouse creo que había unha charla, ¿no? Ose viña o se secretario de organización do sindicato de Vigo, unha persoa que leva bastante tempo no, no sindicato e eh, que contola moito aspectos legales, convenios eh, e entonces a charla iba un pouco por aí por ese. Uh -huh. Por eso eh, nada, decir que nada que mañana independientemente de vayan a CNT o no vayan, que eh, mañana es 21 de mayo y que la gente salga a calle. Uh -huh. Da igual en esta나 otra porque salgan con ganas eh, que no salgan a, a pasear ni a ni a ver escaparates. Bueno, pues repetimos esa colorida manifestación E será eh, o día 1 de maio A partir das 12 h Exactamente, é xaí desde o número 10 ¿no? da, da Avenida de Esteiro Que coincide co xusto co ese espazo libertario Que hai ali Allí mismo, Porta va o espazo libertario eh, haremos, Iremos aí por, por varios obrerillos Non vamos aí por, por o centro de Ferrol A ver escaparates Pasaremos por las casas baratas, por los inferniños, eh, por este o sea, que te des un itinerario, tal, itinerario bueno. proletario, ¿no? Sí, pues, eh, no solo ver el comercio de Zara y tal, no... no. <risa> <risa> claro. Para eso nos quedamos nada. Para acá. ver escaparates. No, casi pasamos por, pues, por, por los, los barrios ferrol, do, donde no, vivimos, eh, donde trabajamos. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Xavis, por gracias la toda su en Divertimento para pequeños Monstruos, aquí en Radio Flissping, y más también en Radio Piratón Ambigo, y... Eh, Ficamos aquí en divertimento, pois, pues, ao que preste cando teñades algúnha nova, vale? Veña, saúde. Saúde. Como se dança um baião E quem quiser aprender A favor prestar atenção Vou rendo cheque pra cá Rápido junto ao meu coração E agora é só me seguir Porque eu vou dançar um baião Já dancei, balancei, chamei do samba e xerim Mas o baião tem um que é que as outras danças não tem E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Ouvíamos antes a música de Mu, no seu álbum Casa Nostra. A Mu, ouídemelos ouvir, e eh, incluso conversar, eh, o pasado mes de agosto, a primeiros do mes de agosto, na Vila do Conde, en Portugal, por morda edizón do Ogincán, edizón país veciño. cantei no para para este ano 2009 tamén se presentan novas vibrazóns deste novidoso festival aquí na Europa lo menos no que toca o país veciño Portugal e se celebrará a mediados do mes de suyo terás máis información o longos de divertimento para pequenos monstruos Ne festival de músicas en resistencia de músicas itinerantes un festival que dura varios días e que xunta moitos músicos e músicas do mundo mundial e ademais coa particularidade de que a entrada é de balde lembra oh, o Ojin Khan mas eh, temos que dar unha nova que certamente nos entristece e que ten que ver con ese virus eh, maléfico que está por aí surcando os ars de meio mundo mas que As outras de... E é que a dizón principal, a dizón orixinal de Ojin Khan, o Festival de Culturas en Resistenza, que se celebra na cidade de Tlapán, en México, se vende suspender definitivamente, se teña que estar celebrando estes días, mas está suspendido e, definitivamente por amor precisamente esa afección. Da que antes falábamos E que está a afectar Como vedes moito A, a vida das persoas humanas Do mundo mundial Sobre todo os máis desfavorecidos Os máis indefensos E tamén ao mundo da cultura alternativa Como é o caso desta suspensión Así que mandamos aquí Xa que este programa tamén pode ouvirse O traveso da rede O traveso de internet E cecais nos ouva Alguna persoa por aló Por México Unha aperta agrimosa Fraternal a todas e todos esos amigos amigas maravillosos que organizan, cargallan este festival internacional o gincan das culturas en resistencia. Agardamos que a cousa vaia mellor e que todo ese virus fatal que está pois pues, a a por dos nervos a máis de un, pois pues, eh, comece a recuar watching you i just m a maravillosa música de Astruz Gilberto nese fabuloso álbum titulado Now e que o levou o estrelato. No ano 1972. Canzóns en brasileiro e tamén na lingua do imperio. Nesta xornada de movilizazóns aí un momento falábamos desa Dese de movimento polo traballo digno que ven de mobilizarse aígunha hora aí na praza de Armas de Ferrol, eses traballadores e traballadoress autoorganizados que decidiron moverse. Tamén falamos desa convocatoria da CNT do Sindicato Libertario para este 1o de Maio como unha das novidades da organización obreira máis importantes na Galiza. Mesmo xa, remitindonos ao mes de maio, calo da Zasete, pois, na celebración do Día das Letras Galegas, tamén Galiza está en pé, en pé de lingua, máis a mesa pola normalización lingüística, outra vez dun manifesto, a prol da convivenza lingüística e da igualdade de direitos para o galego, ben de convocaron a manifestazón, que sairá ás 12 horas do mediodía dende de Alameda de Santiago de Compostela dentro de un segundo sinmos ter comunicación co un integrante da mesa pola normalización para que nos comente un pouco respeto desta convocatoria repetimos para o 17 de maio en defesa pois da normalización lingüística e para por eso en pé hai de igualdade en pé de referencia en pé de dereitos a nosa maltrecha lingua A lingua galega non lingua nosa.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 Ginger, ginger, ye la. Ginger, ye la. Ginger, ye la. If you give me ginger, I will give you ginger. You give me ginger, la. I will give you ginger, la. ginger-lay-lay. Tal y como estábamos a comentar, eh, 30 persoas representativas de diferentes ámbitos da sociedade galega galega promoveron en suyo do ano pasado, do ano 2008, un manifesto en defensa da, eh, da igualdade de dereitos para a lingua galega para o que se comezou un proceso de recollida da adesóns de, de persoas, entidades, en fin pero ante esa necesidade de respostas por parte da sociedade galega animan a continuar esa recollida de apoyos a ese manifesto que veñen de, de publicar e eh, convocan tamén unha manifestazón para o Día das Letras Galegas, para o 17 de maio ás 12 do mediodía. E de, temos detrás do fío telefónico a Carlos Souteiro. Hola, Carlos, que tal? Hola, boa tarde. Bueno, pois pues non é a primeira vez que Carlos Souteiro está nos micrófonos da Radio Filispín, xa tivemos aquí hai algúns meses o respeto dunha movilización pues, de similares características, non? Sí, agradezo a Radio Filipe o interese que ten en a, nun tema da importancia do nos idioma e interese que a activamente pues dándonos voz, dándonos acceso a difundir o traballo que asociacións como a que representa o Mesa Pola Normalización Lingüística vinos facendo no día a día en defensa do nos idioma en defensa de un dos principais intereses alegros. Bueno, para comenzar, e un pouco resumindo, que é a Mesa Pola Normalización Lingüística, por se si ainda alguén non o sabe? Ben, eh, alguna xente pode quedar sen coñecelo, mas, eh, como sabes, eh, levamos, eh, parece, nosa xente de maio, se si as contas non me fallan, van se facer 26 anos de trabalho ininterrumpido na Mesa Pola Normalización Lingüística, é unha asociación que naceu leva vivindo todos estes anos co objetivo único e exclusivo de defender a lingua galega defender o seu prestigio incrementar o seu prestigio naqueles momentos nos que se vexa el vado e, por suposto, eh, introducila naqueles usos introducila naqueles espazos eh, que, eh, nos que se está a ver legado, Eh, hai uns espazos para calquera lingua no, no territorio que propio nos que a lingua galega non está a ter a vitalidade que debería de ter ou incluso hai que dicilo que non existe hai uns espazos nos que a nosa lingua está vetada e podemos falar como por exemplo do sistema judicial que é moi evidente nos que a nosa lingua é arredada pois a mesa pola normalización lingüística Vimos demandando que eh, podamos ter un país con unha lingua normal Ben, pois como estábamos a comentar, a mesa por a numerización lingüística Convoca para este <coughs> mm, lindeiro 17 de maio, Día das Retras Galegas Pois unha nova manifestazón eh, cunha serie de, de, de puntos que ben vides eh, a a deixar en evidencia nun comunicado que nun manifesto que lanzaxedes, non? Resúmenos un poquinho así os pontos dese, dese manifesto, Carlos. Este manifesto xa levamos eh, difundindo uns meses. É un manifesto no que traballamos, eh, mas é un manifesto no que pretendemos dar protagonismo a a sociedade. Foi a sociedade a que, eh, digamos, se... Eh, preciso a bromar este manifesto que impulsaron inicialmente y a mesa pon a como ferramenta de trabalho ponse ao dispor de, para difundir este manifesto persoas eh, coñecidas de distintos ámbitos como siende Como de ferín como Ana quiro carlos blanco Teresa mor hai moita outra xente castta que me va en quedar sin, sin dicir diciendo Eh, el noso que estamos facendo é difundir este manifesto no que o que se pretende é evidenciar a situación real da nosa lingua e evidenciar que hai xente que non estamos dispostos a pasar por unha situación subordinada para a nosa lingua, xa que longa situación subordinada para os seus falantes. E, o primeiro punto, por exemplo, desta desse manifesto é unha afirmación tan evidente como que o povo galego ten dereito a que súa propia lingua seja oficial a todos os efectos no seu ámbito territorial. Para a xente que non ten un pouco de hábito de de, de manejarse nos temas lingüísticos, só incluso raro a situación que, que vou expor. A día de hoxe, A nosa lingua non ten nin sequera a igualdade jurídica co castelán, e estou falando do noso país, non estou falando do territorio de Castela, estou falando do territorio de Galiza. A, a pobación galega ten a obriga de saber o castelán cando eh, non ten a obriga de saber o galego, ou ben sería eh, preceptivo que non tiveramos obriga de saber ningún, un, o de sabermos os dous, o ou... A situación actual é eh, completamente ilusitada, eh, impropia de unha situación normal. Eh, eh, podemos falar de moitos outros puntos nos que imos de debullando como é a situación do, dos falantes, que é a la situación da na que estamos eh, no, noso, no noso país. Mais algo eh... moi importante, Carlos, que ten que ver coa actualidade, no? que, que sí. ten que ver ao mesmo tempo... Pois... Coa toma de posición do novo goberno da xunta no? Está eh, moi últimamente na pomada sonalística no? Anulazón do, do decreto do, da lingua galega no? que, como Coméntanos un poquinho como era, que decía ou que decretaba Valga redundancia ese decreto da lingua galega E que vai acontecer agora con esa anulazón no? que, que dereitos se van perder os, os galegos no? en, en definitiva O decreto 624 do 2007 o único que di eh, e non vai máis alén o que di é que se garanta que como mínimo 50% das materias que san importidas no noso idioma non vai máis alén todo oh, a, a loita preventiva que se fai contra o noso é para evitar que poda acabar un estatus mínimamente normal eh, non non nunca, mae, eh, cando ese decreto está diciendo que garanta simplemente ese 50% eh inexistado, imposible entender que, que se haga estas líoas, hagas qué sea para evitar que o noso idioma tenía un, un acá de una cierta normalidade que depois de esa mais, mais difícil de desmontar. Eh, xa que logo desde a mesa pola do mangencia lingüística estamos denunciando unha e outra vez que nen sequera se está cumprindo esta, esta situación, este decreto a día de hoxe os incumplimentos son continuos evidencia incluso de, de, informes da, da Universidade de Vigo de, que, que, non pode, que non supera nin o 25% do entorno de Vigo aqueles colegios que están a, a aplicando o decreto de, de, de maneira correcta que o resto dos colegios está a, a a incumplir gravemente para persuicio da calidad do ensino, en eh, que están incumplir ese decreto y en eh, total temos que ter en conta cada a situación que nos atopamos cando os pequenos, cando as pequenas hain no ensino. Estamos eh, eh, estamos poniendo na sociedade a a raparigos e raparigas que non te manter a capacidade lingüística suficiente para poder optar a súa lingua bueno, ven, O respeto, sí. Carlos desa eh, anulazón do decreto ¿no? que se vai producido o decreto que protexía de unha maneira ou entre, que podía de unha maneira empezar a proteser ¿no? a lingua galega pois, eh, o, o histórico dirigente nacionalista José Manuel Beiras ven de, de comentar que o oh, executivo de Feijó comeza a aparecer unha compañía de demolizón ¿no? e resulta tamén o fío tamén do que comentaba antes da dos medios de comunicación e de como isto pois pues, eh, soe ser un tema bastante recurrente sobre todo nos medios que, que transmiten ¿no? Aí, a nivel xeral dende Madrid pois como eses medios pois pues, confunde non a opinión pública estatal de, intentando convencer que o castelán corre perigo non? eso vist, visto dende Galiza pois pues, nos causa risa moitas veces mas é unha mensaxe que de moito repetirse pois pues, chega a convertirse nunha fiticia realidade, non? valga a paradosa. Ti como ves? Si, sí, es, sí, estou plenamente de acordo. Eh, utilizan douas vías, eh, fundamentalmente, eh, é unha mensaxe de consumo principalmente externo a Galiza para eh, manipular a, a unha opinión pública que non ten, como ben dicías, que non ten esa capacidade De discernir a realidade da afición eh, Mas tamén están erosionando a, a capacidade de discernir a realidade No noso entorno social eh, Para iso temos que ser especialmente cuidadosos Dentro desta problemática Dentro desta situación Dentro do conflito lingüístico existente No noso país e que moitas veces se nega Esa existencia Dentro deste conflito lingüístico Non estamos en igualdade de condicións Non sempre os conflitos serán entre igual eh, a, a parte que apoia a implantación do castelán no noso país Ten uns poderes económicos Ten uns poderes mediáticos Que eh, son con isto superiores aos que defenden o galego E a situación do, do galego Pois ben, nesta situación na que... Eh, o mundo presentado ao revés temos que ser especialmente cuidadosos co, co como enfrontamos os debates e como afrontamos as distintas situacións as posibilidades de que estes medios de comunicación apresenten eh, un conflito lingüístico, como un conflito eh, digamos máis de, de tipo máis exacerbado entre persoas É dicir, que, no, que, que, que apresente aos defensores de galego como agresivos vai a redundar na, nun, na grave problemática para o galego Non sei se me estou explicando É dicir, que todo aquelo que podamos eh, dar a imase ou facilitar que ven a imase de nós de, de agresividade vai a redundar moi en negativo cara nós porque temos que ser conscientes de que a poboación Galega vive a, a súa lingua con, con un desapego producto de séculos de, de marxinación e a xente non é propensa a apoiar aquello que está marxinado a xente propensa a apuntarse a cabalo gañador entón temos que ser especialmente cuidadosos, de como, cuidadosos e cuidadosos de como trasladamos esta problemática aos medios de comunicación recentemente Hubo situacións nas que persoas que defenden o noso idioma se enfrentaban directamente aos castelán, aos defensores ao transa do castelán que, que moi inteligentemente mandan, envían unha mensaxe ambigua de bilingüismo e de connotacións semellantes e enfrentarse directamente supuso que eh, os medios de comunicación apresentaran a parte que pues, tiña razón, a parte por riba débil e a parte que, que está defendendo un dereito elemental do ser, de calquera ser un humano como vivir na, na súa propia lingua e vivir no seu territorio pois pues, este dereito primer de vivir na súa lingua se estaba presentando como imposición e desgraciadamente nun contexto que dicía antes ninha pobación con un desapego enorme, a súa lingua está acabando. Esta mensaxe, e, entón temos que ter un especial cuidado, eh tratar de evitar desde logo que se convenza a opinión pública que o galego corre perigo. Nin corre perigo en Casela, porque non o corre en Casela ni desde logo en Ganiza tampouco. E iso non hai que non hai máis que tratar de criar a uns pequenos eh en Ferrol para eh, tratar de, de que sexa un eh, coñecedores da súa lingua e ver como é imposible aínda que un quixera, aínda que un pretendera evitar que aprenderan o castelán ou calquera pretender que, que non sepan algo ese completamente desatinado para min, sería pretender lendar eh, darlles unha ignorancia, mais que que un pretenda é imposible o castelán pando coller porque a lingua que está no seu entorno del lecer, porque a lingua que está activamente nos medios de comunicación, porque a lingua ambiental. Entón, se si, si non la si onde se le pode al día de hoxe, se pode ver hasta que está reducido o galego en muitísimas muitísimas ocasións, en muitos pequenos. Ao, que está reducido o, o idioma galego ao ámbito familiar e está reducido ao ámbito de ensino Para moitos, digo, pequenos e pequenas, e son os ámbitos nos que tengo galego. Agora o novo goberno galego nos propón que o segundo deses ámbitos, o ámbito do ensino, se vai a eliminar. Que significa iso? Que o único contacto que van a ter os nosos pequenos vai a ser daquelas familias que eles van a educar en galego. Van a ser esos únicos pequenos que podan ser dignos, que teñan a posibilidad de ser dignos. Pois pues creo que ten quedado bastante claro e lembramos de novo e sintetizamos eh, convocatoria para este 17 de maio día das letras sí. galegas as 12 horas do mediodía na Alameda de Santiago de Compostela manifestación nacional convocada pola mesa por a normalización lingüística con un montón de apoios ese manifesto onde se pode ver e incluso asinar eh, na nosa página web Dinos. na página web da mesa ml.org Eh, está colgado ese manifesto e eh, se pode escribir tamén, se pode ah, sumar tanto un individual como con colectivos a través da nosa página web e eh, se si me permites, quería comentar que este sábado, día nove eh, na Praça de Armas eh, de Ferrol a facer unha concentración ás doce da mañá, sábado <coughs> perdón, sábado día nove, ás doce da mañá facemos unha concentración e un posterior pasarrúas lúdico festivo con co anos a nosa lingua como ferne e tamén eh, aproveitando para apoiar esa mobilización nacional do 27 de maio. Moi pois moitas gracias Carlos Carlos Outeiro, integrante da mesa pola normalización lingüística polas túas verbas aquí en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Flispin. Gracias Moitas no, grazas a vostede. Sen co generau tanta era. Morán, morán para que non cae. Morão, morão, caduca por baixo que ele vai Morão, morão, para madura que não cais Sintonía de Radio Felispín, divertimento para pequenos monstruos, transmitindose se sobes 30 de abril en directo dende o estudio de, da Radio Felispín, mas tamén saindo poloar nas inmensas e maravillosas rías de Vigo a través da 106.0 da frecuencia modulada donde transmite unha radio lesendaria libre da Galiza, Radio Piratona. a imensa música de Astrud Gilberto no seu lendario álbum do ano 1972 Now e que o levou ao estrelato e a ser un dos discos clave da nova música brasileira As cancios canciones o son de Manuel Luna y Brena la música. Recaís unha música non moi ouvida e non moi moi coñecida dentro do territorio das músicas da terra. Estas producidas nas terras castelás. E con esta sintonía imos facernos eco tamén de outras convocatorias. E que se estábamos a falar dese desa de manifestazón convocada para o día 17 de maio pola mesa pola normalización lingüística e do seu manifesto temos que falar tamén dunha convocatoria paralela a esa outra manifestazón e que nos chega un comunicado da plataforma galego sempre máis que nos dio o seguinte O pasado 14 de marzo do presente ano, un grupo de persoas e colectivos diversos de todo o país xuntouse en Compostela coa intención de falar e traballar consuntamente na costón da defensa dos utentes da nosa lingua. Ese día nasceu a Plataforma Galego Sempre máis e con ela unha convocatoria de manifestación para o 17 de maio. Percorrerá as rúas da capital da Galiza, conxugando o ambiente festivo cun reivindicativo o lema. Contraimposizón do castellano, galego sempre máis. Mas, cale a diferenza entre esta convocatoria e a da mesa pola normalización lingüística? Bueno, pois a diferenza está un pouco na sustancia mas van coincidir na mesma manifestazón así que imos intentar xa que tiñamos convidado algunha pessoa da Plataforma Galego sempre máis para que explicara en, en primeira pois pues, en que consiste esta cuestión ao final non se puseron en contacto con nós mas eh, nestes últimos minutos do programa se quixer poden chamar para o programa e expresarse o noso teléfono repetimos é o 675-431-341 675-431-341 non imos dear de comentar innda que non están eles aquí e elas de comentar poisis o comunicado que nos chegou e un pouco poisis a, a, a proposta non desta outra plataforma. repetimos galego sempre máis. Bueno, eles din que Galego Sempre Máis está impulsado por diversas organizazóns lingüísticas, culturais e centros sociais de Galiza que ven no Día das Letras Galegas unha oportunidade única para facer unha defensa do noso idioma dende un ponto de vista plural e global fronte ás agresóns que o noso idioma está a sofrer mas tamén ante as que, con mudança do goberno, no futuro máis próximo a lingua terá que facer fronte. A nosa vontade, din eles, non é a de facer fronte á mesa pola normalización lingüística. Polo cal participaremos na manifestazón que esa entidade convocou de forma unilateral. Se ben queremos facelo con un bloco diferenciado. Este será un bloco de cor laranxa. Un bloco onde podermos participar con a nosa voz propia e argumentos dentro do que desesamos que sexa unha manifestazón masiva Após a manifestazón a plataforma Galbi Galego sempre máis fará o seu propio acto de pechamento de encerramento alternativo ao da mesa onde darán leitura ao manifesto galego sempre máis contra a imposición do castellano Poi pues nada, pois pues aquí queda e fica esa outra convocatoria paralela á propia manifestazón que convoca a mesa integrada na mesma manifestazón máis con unha conclusión cun con feche diferente con un comunicado e un lema diverso como vedes Vos mesmas, pequenas e pequenos monstros ou que en delixir donde situarvos máis é importante participar na convocatoria En tres sueños a verte. Frente y baseándonos no que comentaba o el nacionalista José Manuel Beiras, ven a ser esa nova, esa flamante compañía de demolizón. A nova xunta Nada máis, dende divertimento para pequenos monstruos, por hoxe Un saúdo a todas e todos A todos o que nos oubides dende as ondas da Radio Libre e Comunitaria de Terra de Trasancos Aquí en Radio Filispín no 93.9 da frecuencia modulada Transmitindo dende Ferrol E tamén ao que nos oubides dende Radio Piratona en Vigo Grazas pola atenzón e a teo vindeiro sobes ou ben A as bindeiras repetizóns nesta mesma sintonía ino ti ayer hasta la brañe subido por andar y por sabor